Donosti aldera, eh, joko dugu eta gogoratuko dugu, hostegunan abiatu zen, bai mundu bat eta pauzu media gorronuz kanpoko erakunde kantolatuta, bedesen mugimenduari buruzko onpamintegi bat. Honetazi itsegiteko, telefonoaren beste muturrean, itxaso, mentoza dugu, kaixo itxaso? Kaixo! Bueno, arratxalde arra león eh, aipatzen genuen BDS mugimenduari buruz ba eh, bueno ma mintegian ja abiatu dela, zortan abiatu zen esango dugu ba BDS mugimendua Palestinarekin lotua dela, hain zuzen ere desinbertsiorako ba kanpainan oinarritzen dela eta mundu mailan right. eh, antolatua dela. Piska bat aldu gozu azaldu nola iragan zen, bueno batzoko eguna Bai bai. Bueno, hiru egunetan e, banatu da. Azogeegunean BDS mugimenduaren inguruan aritu ginian, e, Palestinako e, herriaren herriaren gizartekoen aldeko, ba, borroka, e, borroken inguruko, ba, historia globala aztertuz eta e, ba, gaurko mintegia ere bi, ek, bi zatitan zatitu da, non lehenengo zatian bere ze mugimenduaren ikuspegi global bat eskeniko dugu, e, pero e, Ferrazioaren bai e, eskutik, e, Ego Amerikako bere eseren harturabuna dana, Mohamed e, Desairen aldetik ere, Ego Afrikako BDS eren ardurauna, eta e, Ria Hassan, e, Europako BDS eren ardurauna dana. Uh -huh. Pero, e, arratzalean, e, Palestinako gizarte zibiladen BDS mugimendua astertuko dugu, Jerusalen, Jerusaleneko e, ikustegi batetik non bertan, e, Defense of Children Palestine dut e, elkartearen cartearen eh, eh, eh burutuko du eh, Mohamed Alhasirekin eh Landresich eh Zenterekoa, eta baita ere ba Sergioan yani egongo da eh Alternative Information Centerreko kidea dana. Uh -huh. Hori ba, gaur emango da eta ba bihar Abenduak amabian, darun batean, goizez, eh, ekonomiaren aldeko ikuspuntu batetik astertuko da, okupazioaren negozio handiau, eh, nahian eh, berak darren eskutik, eh, juprofitzekoa dena, Jerusalenen, gero eh, Angeles Sánchez ere parte hartuko du, Madrileko Unio estizate autonomokoa dena. Eta ba, gero bukatzeko ban berese mugimenduko eta Palestinan e, tokikoen e, arteko loturen e, ba, plana estrategikoen tresnak astertuko dira. Jo horra bera hori izango da landuko eguna. Bueno, bai kostean dugu, eh, mintegi honik baita, bueno, bezese kampainari buruz, harlo eta tal ezberiak, eh, unkitzen dituela. Goi maiako no. ordezkaria baita ere kerturatu direla zemarratugu, eh, donostira. Eta ezakite zerbait gehitzeko geitzeko dozun, Ba, ez dakit, ba, espero dugu bedese kampaina e, aldugun guztia esagutaraztea, eta jendea, ba, bere esku, ba, dauden e, ekintzak, ba, gauzatzea. Oso hongi, e, gogoratuko dugu miga jauregian <coughs> ospatzen ari dela, eta beraz, e, bueno, Julio Karo Baroja aretuan alegia, eta, bueno, ba, horrekin, eh, kelditzen gara itsaso esker mila, eh, kurian izatagatik, mila esker? Zuei.